Аж жду тепла, і зриваю графік ступачеві, бо люди їдять не графіка хліб. Та з байдужилим промерзлим серцям головне не суть людності, а криклива цифра. Ступачі ж знущаються над землею, видаючи оте знущання за новаторство. Не подумає, не ж за новаторство учених, а не вискочок, що зуміли на свою безплідність і невігластво – Натягти одяганку ортодоксальності і модних враз Така ліва одяганка немало нам наробить лиха Поки люди не побачать, що королі були голі А я хочу, щоб на землі хліб ріс без людських сліз Поглянь на моє поле, то й побачиш мою душу Хіба таку пшеницю, таке жито, таку гречку, такі соняшники Могла викохати ворожа рука? Ти віриш у це? Ти ж сам біля землі ходив. Віриш? Не вірю, Даниле. Тихо відповів Гарматюк. Він гайднувся, обняв свого друга, притулився щокою до його щоки, але не поцілував. А ти йди, Даниле. Іди, куди бачиш, куди знаєш. Ну, якщо спіймаєшся, маєш казати, не бачив мене. Ми розминулися. Не підведеш. Та що ти розгубився, Данило? Хіба я тебе коли підводив? Хіба що зараз? А як же ти... Гарматюк нахмурився, недобрий блиск майнув його очах. Може, викручусь. Може, хай ніколи між нами не ляже братовбивство. Іди. Подумай, голову закладаєш. Хлопець послішив. Помовч про голову. У село не заходь, і до Оксани теж. Іди, пора. Ціки ж куди ти підеш? До ступача. І стиснув кулаки. Навіжений обурився Гарматюк. Який вже є. І що ти будеш з ним робити? Витрушу мерзенну душу. За трохи розумнішу думку Даєш слово честі, що не підеш до ступача Можу дати Похилив голову Данило Гарбатюк обняв його І тепер поцілував у щоку Вірячи і не вірячи, Данило заточуючись Пішов до татарського броду якому сторож головою зависли хати і левеки на них. Біля берега озернувся. Коло соняшників уже не було його друга. Ніхто не знає, де його доля. Попереду, позаду чи збоку. Він вірив, що попереду. В роботі. В невсепущій роботі. В любові до землі, до колоса. До людини. До цього страшного вечора він мав дуже багато любові. І до вірних дівочих очей, що чаїли в собі знаду і чари. І до силої мудрості, в надбрів'ї якої сходилося два віки. І до материнства, що біля перс несе не білі вузлики, а наше майбутнє. І до того далекого урача, що під обрієм і за полугом, І до тієї жниці, що тримала на руках снопи і літо, І до тих лелек, які в досвіді будили його, Або він будив їх. На ниву любив, як, вигинаючись, б'ючи на сполох, Аж до самого неба половіли ниви, і мав радість, коли червень клав сивину на жито.